mondasz valamit? az fogni fogod? Lehet. De ez nem olyan, mint édesanyáink a pressóban, a táskában? De, de te is mondja. Nem akarod lerakni? Hát nem, édesanyáik is fogták ezek szerint. Nekik is szóltam. Tényleg mm. Zavar? Nem természetes. De nagyon természetes. Pont nagyon természetes. Szerintem. Az a nem természetes, amikor így be vagyunk így ülve, és ilyen... Az a nem természetes, amikor nem úgy vagyunk, mint amikor otthon. De otthon nem így ülsz. Hát otthon nem, mert nem... kényelmesebb, nem érzik Nem, el. otthon nincs a kezedből a telefon. De, sokszor igen. Nagyon. Te, te nem vagy telefonos? Nem, addiktív vagy-e rajta, vagy nem? Én igen. Nekem van telefonom azt mondjuk, hogy 30 éve. Akkor kirúgtak a Magyar Rádióban 94-ben, akkor egy olyan helyre mentem el, ahol kellett, egy amerikai cégnek voltam reklámszövegírója, és kellett hozzá mobiltelefon. Mikor volt az elsőt? Konkrétan? 95. 90 ben Nekem 97. De ami a telefonhasználatot illeti, abban én sose fogom elfelejteni azt, amikor még nem tudom, Vesztelnek, nem tudom, hogy hívták. Nem, nem kell, hogy ráismerhető legyen az illető, akiről a történet szól. Meghívtak bennünket egy karácsonyi fogadásra, ami a műpában volt emlékezetem szerint, és a vezérigazgató helyettes az elsősorban ült, és mi alig távolabb mögötte, és láttuk azt, hogy a színpadra kirakta a cigarettáját. <gül> Az öngyújtóját. A, a színpadra. A igen, a az igen, az igen. És fellépett a szakály, és az én barátném, aki egy hihetetlenül nagy jongó lelkeményen annak drukkolt, hogy nem rúgja-e le onnan Az kemény azért. Az erős. az erős. Az erős. Neked egy ilyen jelenet miről szól? Nem törődömségről, arroganciáról, figyelmetlenségről, empátia, ottani hiányáról. Én megtehetemről. Én megtehetem. Én megtehetem. Én megtehetem. Hogy függő vagyok-e vagy sem, nem tudom, a barátnőm szerint én mindig rászólok, de én meg gyakran használom, tehát nem mérek azonos mércével. Te, hogy te mindig rászólsz? Sokszor. Te rászólós vagy? Most nem telefonra. Ez egy nagyon érdekes kérdés. kötözködős, rászolós. Nem, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tudok rá válaszolni. Van nekem egy Pataki Laci nevű. mondjuk azt, hogy barátom. És jöttünk haza talán Zseszky Kronlovból. és ő is szorongatta a telefonját, én vezettem, nagyon ideges voltam egyébként is, és kivettem a kezéből. És olyan módon szólt rám, amit soha a büdös életben nem fogok elfelejteni, nagyjából azt érzékeltette, hogy az intim szférájába olyan mértékbe vonultam be, amit ő nem tűr, miközben nekünk hihetetlen kalandjaink voltak itthon és külföldön. Alapvetően ezek a kalandok alkoholos befolyásoltság alatt történtek, de az a hang és az a mód, ahogy rám szólt, ez, ides két-három éve lehetett, inkább három, az arra vett engem rá, hogy soha többet így mások telefonjához nem nyúlta. Úde de jó. De jó. Megijedtem. Azt hittem, hogy más lesz a vég, az Örülök, hogy nem. a vége. Nem, elnézést kértem. Na, ú, de jó. Le a kalappal. Pedig nem beleolvastam, csak egyszerűen kivettem a kezéből. Én megértem őt. Tehát, tehát értem, hogy ez egy masszív határátlépés és tökre tetszik a te point of view-d, ahogy elmondtad, hogy hát nem gondoltad annak, és mégis tetszik a vége, hogy mégis elnézés és nem csinálsz többet ilyet. Mert nem tudom, hogy mi volt benne, ugye bennem ez a hagyja ruhát másra. Ez, ez van mindig benne. Értem. Én értem. Meg, tud, meg tudlak téged is érteni ebből, tehát hogy miből cselekszik ez az ember, aki, de hát azért még, még, mégis valahogy kiveszed a kezéből a sajátját, tehát határátlépés. Szerintem nyúltam én már más emberek holmiához, de így még soha se szóltak rám. Fenyő Ivánnal beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Ha majd akarod, akkor elmeséled, hogy hogy jött létre ez a mostani találkozás, amely, ha jó sikerül belérsz, vagy mit jelent az, hogy jó sikerül, akkor majd folytatjuk, ezt rád bízom. Akár most, akár később. De te most akkor, ha itt van a telefon, akkor miért nem tudtál SMS-t küldeni? Mert a. Mert a messenger működik, az SMS most nem. Aha. De működik, én tudok fogadni. Akkor működik. Telefon. Nekem tetszett az, ahogy te. Sok minden tetszik benned, sok minden nem. És tetszett az, ahogy, ahogy te beszélsz. Tetsz... Van, van, van benned, érdekes ember vagy, van benned egy, egy, egy, egy lazasság ami nagyon tetszik, és van benned egy, egy, látok benned, így a pontos látok benned egy merevséget is, egy sok mindent, és, és a, a lazaság az, hogy így lehet veled beszélni, hogy elindul egy élő adás. Azért ezt mondjuk ki, hogy ehhez kell improvizációs készség, improvizatívság, spontanitás, lazasság. Elindítjuk, akkor legyen élő. Legyen, és mi övezünk? Ma meglátjuk. Ehhez ezt általában szerintem inkább fiatalok tudják brahiból, lazasságból megcsinálni. Minél idősebb az ennám, annál inkább nem. És Márpés az idős. Hát ezt most nem tudom, hogy hány éves az idős, de mondjuk 40 fölött már azt mondom, hogy nem úgy idős, hogy tudod most a... Tehát nem idős, de ott már bemerefszik a, a személyiség elégébe, tud merevenni. Én 45 lettem most, és érzem a, az időt. De ahhoz képest most, amit mondtam neked, hogy a, a fiatalok tudnak jobban lazámbak lenni, és csak befejezve, lehet veled így lazán beszélgetni mindenről, filozofálni, kíváncsi vagy, Figye, érdekelnek a dolgok, és ez én is ugyanilyen vagyok, kíváncsi vagyok, érdekelnek a dolgok, szeretek filozofálni, és ez tetszett. És ezzel, miközben ott valamit már beszélgettünk SMS-ben, azt is, ha mondjuk, el mondjuk ha nem, nem, de egyszer csak azt éreztem, hogy megint volt, hogy két fiatal csajjal beszélgettél. Pont mobiltelefonokról, internetről, nem tudom, most nagyon tetszett, hogy behívsz két kvázi ismeretlen csajt, és beszélgetsz fiatalokat, és beszélgetsz velük. De mi most ismerkedünk, vagy dolgozunk? Beszélgetünk, és ezt fölveszi a kamera, és lehet, hogy ennek van valami értelme. De Nem fog... dolgozunk. De fogunk-e beszélgetni kamerán kívül? Lehet, mint múlik. Szimpátián, korrektségen, bizalmon, közös érdeklődésen, nyitottságon, rugalmasságon, tiszteleten. Megmondom, hogy miért kérdeztem. Azért kérdeztem, mert tegnap azért hívtalak föl téged alatt, és sokszor hívtalak, mert ki volt kapcsolva a telefonod. És... Azért hívtalak, nagyon lelkesen, nagyon, kifejezetten lelkes voltam, mert uh, azt akartam neked elmesélni, hogy én már tudom, hogy egyébek közt miről szeretnék beszélgetni. ami persze az ember általában nem szokott tudni, tehát uh, ebben azért van valami mohe, de ezzel együtt azért hívtalak föl, mert, mert megörültem annak, hogy vannak témáim. Mi volt az? Több is van. Hány? Minimum három. Akkor most gondolja az egyikre, hogy az az egyes, gondolja a másikra, hogy az a kettes, és gondolja egy harmadikra hogy az a hármas. Ebből. Mond a kettest. A kettest mondja, pedig az egyes szerettem volna. <gül> Akkor mond az egyest. Az egyest. Abban a házban, nem lakom, vagy ahol voltam, még nem jártál. De majd feltételezésem szerint szívesen veszelváltva. Ott most villanyszerelnek. <gül> és a villanyszerelő egyszer már mondta nekem, hogy neki mekkora öröm, hogy én itt lakom, mert... és akkor mondott különböző dolgokat. De miért? Miért, miért öröm neki? Mert hogy néz engem és hallgatta régen a kejfejancs, okay. és akkor így személyes. Okay. Menet közben derültek ki az információk, mert ez volt az alaphelyzet. Általában hétvégente dolgozott a házban. Majd a múlt héten bekopogott. Kimentem, és azt mondta, hogy ő itt bekopogott mindenhova, de sehol se nyitottak ajtót, és hogy szeretné nekem megmutatni azt, hogy abban az elektromos táblában, amit ő most szerel, Valamiért nem működik a lépcsőháznak az a pillanat kapcsolója, amivel, ha felgyújtod a világítást, akkor x idő után leoltódik. Tehát az, amikor te följössz a harmadikra, és a földszinten nem akar elindulni sötétben. És hogy nekem most megmutatni azt a két gombot, amit hol föl, hol le kell kapcsolni, annak érdekében, hogy világos legyen. Igaz, hogy akkor egyfolytában világos lesz, de, Miért akartam megmutatni? Hogy valaki tudja azt, hogy hogyan lehet a lépcsőházba világos teremteni. Ja. Tehát, hogy este ne legyen sötét. Majd kimentünk, és megmutatta. Ezt követően elmesélte, hogy ő kinek a fia, aki nekem törzshallgatón volt régen, T. Ágnes, akivel aztán később e messzengereztem is. Majd onnantól kezdve, minden este, hát ez ugye vasárnap, hétfő, ked ha van szerda tegnap elfelejtettem. Ezt nagyon-nagyon szégyellem, megmondom őszintén. Volt, aki meg is kérdezte, hogy nem adnám el át a tudásomat, de azt gondoltam, hogy a házi életében még soha se töltöttem be ilyen fontos szerepet. Minden este kimegyek nagyjából fél-nyolckor, felgyújtom, felkapcsolom azt a két kapcsolót, és este, vagy reggel annak függvényében, hogy mikor kelek viszonylag korán kelek, négy és öt között pedig lekapcsolom, és Végre olyan érzésem van, hogy valami fontosat látok el egy társaság életében, leszámítva a szomszédnőt, aki tudja, hogy ezt én tudom, rajtam kívül a házban, még a közös képviselő se tudja, pedig hát a közös képviselőnek elvileg tudnia kéne, senki se tudja, hogy ennek én vagyok most a kezelője. Én egy lámpa vagyok. És minden izé félérthetőséget elkerülve úgy érzem, hogy Ebben jót tudok nyújtani, bár mindkiderült a ulasztottam, és ez ilyen rövid idő határon belül azért súlyosnak is mondhat. Hát igen. Elnézést. Ulasztás. Ulasztás. Szóval ez, ez jutott tegnap eszedbe, hogy ez a téma. ez, ez mindenképpen be kell hozzad, ezt a témát. Hát nem csak ez a téma, hát az a téma... Nem, ez be kell ezt, hozni. Ezt mindenféleképpen be kell hozni. Ö, minden, tehát ezek praktikus dolgok. Tehát sikerült ö, gipszkartonnal kiékelnem egy rettenetes állapotban lévő folyosói, ö, a teraszra kivezető ajtót is, mert egyébként úgy csapkodta a szél az ajtót, hogy attól a vele szemben lévő lakó nem tudott aludni, és kérdezte tőlem... Hogy tudnék-e segíteni, és némi segítséggel megoldottam. Azt nem mondom, hogy egy kis ezermester vagyok, mert nem vagyok az, de ezt is megoldottam. Ugyanakkor az volt bennem, hogy hogy a frázskonyhóba lehet az, hogy ebben a házban ezzel, ezekkel nem törődik senki. Nagyon elhagyatott érzés volt. Te hol születtél? Én a Kutvárgyi Júti Kórházban. Oké, okay, de, de hol, hol nőttél fel? 13 kerben? Igen, először ott a volt, Szemere utcába vitték, az az ötödik kerület volt, aztán a Salla Imre utcában, most a Tátra utca. Tátra utca. És ott hány évig éltél? Ott éltem, hát nem, aztán átköltöztem a nagymama lakásba, amit apám bet, az anyjának, az a Szent István körút négy volt. Az, az is ott. Az is ott. És ott éltem 1957 és 1995 között. Tehát ott lehúztál egy negyven évet majdnem. Igen. többet, aha. Miért jöttél fel a 12-be? Azért, mert az egyik kolléganőm, aki itt lakik, ahol most én lakom, oda jártunk bulizni, és egy bonyolult családi történet. De iszol még? Hogy iszom-e még? Keveset néha előfordul, igen? Mert mondod, hogy ezzel a Csávóval is, akivel két-három éve mondtad, hogy kivetted a kezéből az izét, sok minden összekötött titeket, alkoholos éjszakák. Akkor az igen. már igen volt? Hát az a vele való ismerettség, ezt meg tudom neked pontosan mondani, az 2001 -es. Mikor rúgtál be utoljára? Hát az elmúlt négy éve nem. Az jó? Miért nem? Egyrészt a zsidókat megszigyelítő módon viszonylag jól bírom az alkoholt. Ugye a Bródinak van az a mondása, hogy a zsidók nem bírják az alkoholt. A Rózsi megpróbálta, nem sikerült neki. Ezt a Bródinak tulajdonítják ezt a történetet. Nem sikerült a Rózsinak? Igen, igen. Hát nem bírta. Hát azért tolta és bírta. Hát inkább nem bírtam. írta. Én sokszor láttam, nem bírta állapotban egészen fiatalon is. Miatt. Sokan látták úgy, nem általában? Nem tudom, én amikor először láttam a Kertészeti Egyetemen, azért olyan döbbenetes hatást gyakorolt, hogy a sose mert a közönségnek valamit hazudtak, miközben ő ott nem volt jól ért. Miért iszik egy ember, és miért iszik ennyiszer, és miért iszik, ha annyiszor, amennyiszer iszik, sokat szerinted? Hát ezt aztán később az ember a riport megkérdezte. Nem, rá. általában egy ember, aki, aki művészek, te is, mi is régen, bárki. Hát erre, erre viszonylag egyszerű a válasz. Szintén Például még? nekem volt olyan kollégám, S. János, aki egész egyszerűen a műsorai után olyan feldobott volt, hogy szeretett volna másokkal elmenni. Mások nem feltétlenül mentek el vele, mert mentek haza, és ahhoz, hogy normális fordulatszáma legyen, ahhoz elment egyedül, és így nyúlt az italhoz. De üdvözlettet, akkor miért isznak az emberek? Ő ezért ivott. És más? Szinte mindenkinek. Más, más a, a Igen. De nem szívesen beszélnek róla általában. Nem. Belátják, hogy sokat isznak emberek. Azt a belgyógyászomtól tudom, hogy az emberek azt a mennyiséget, amit ők kevésnek tartanak, azt a belgyógyászom már rettenetesen sem. Igen. igen. Azt tudok egyébként nem is a belgyógyászom, hanem a kardiológusom. Vagy, vagy a, amit az emberek isznak és meg sokat, azt általában ők kevésnek érzik. Igen. Igen. igen, igen, igen, igen. igen. Én például sose tudtam, mindig irigyeltem azokat, akik egyszer csak fogták magukat és így tudtak leülni. Már hogy érted? Nem tudok törökülésben ülni. Ja, miért? Mert túl kötöttek a... Kötött a csípőd? De azt tudod, hogy érzékeny területen ott Lukas a Nem Lukas, látod? A varrásnál szét van már be. Nincs, látod? Most nem fogok oda nyúlni, de szerintem ott... Nem, nincs. Ez... Nincs? Nincs. Akkor jó, akkor nincs. Hát... Nem van, én csak jót akartam. Tudom, és közel egy 70 éves körül embertől, egy, hm. még hiába van rajta egy szemüveg, ez teljesen érthető, és ez meg kell köszönni, és azt kell mondani, hogy köszönjük Jánosba, nincs. De mennyiben tartozik ide a korom? Hát, hogy nem játsz jól. Ja, Érted? ja. Akkor a varrást az ott már ott meglazult, tehát valamit látok, tehát azért amit látok, azt jól látom, csak ezek szerint az nem az, de szakadjuk, én jót akartam. Semmi baj. A tizenegyedék életi polgármesterről, amikor ki kellett cserélni a fotókat, meg kiderült, hogy úgy fotózták, le, hogy le van húzva a slice, és ezeket, és ezeket akkor kinagyították, és kitették, nem vették észre, és aztán utólag valaki kifogásolt, és azért le kellett cserélni az egészet, az szerintem azért is egy rettenetes történet, mert ezt valakinek menet közben észre kellett volna vennie, és hát az nem. más. Ezek, ezek emberi dolgok, főleg, hogy amik ki lenne bármi lyukadva, végül vagy ki van a mondjuk emberi dolog Nyilván, ha mondjuk van egy valamilyen polgármester, vagy nem tudom, az, az mondjuk ott a, a körülötte lévő dolgozóknak azért. Hát, hogyha valaki valakivel szándékosan ki akar szúrni, és hát nem szól. Igen. De nem tartozom ezek közül. Drogoztál régen? Mondj nyugodtan, nem akarsz erről beszélni, ha olyan. Most. Én megpróbáltam, de semmilyen hatás nem gyakorolt rám. Amsterdamban. Aha. Kicsi voltam. Aha. Ez szerintem akkor volt. Hát kicsi nem voltam, de mostanhoz képest kicsi voltam. Tehát ez valahol ott még a 25 éves korom előtt. Hány helyen jártál a világon? Ez sok mire vonatkozik? Semmire, körülbelül annyira, mint a lámpagyújtogató storia meg a belgyógyászodé, ahogy kinek szól. De te most kötegedsz? Nem, nem. Kérdezsz, hát hogy én, jó, hát hol jártál? Én, hát... Nem azt kérdezted, hogy, hogy sok helyen jártam, ezt kérdezted? Hát Nagyon sok helyen a világnak nem jártam, még inkább... De az hogy utazós vagy? Én, hát igen. Hát az most vasárnap, ugye elindulok hosszú idő után egyedül. Atyajék, de jó. Hova mész? Olaszországban. De jó. Mennyi időre? Tíz napra. Hova? hova? Elmegy bolonyába és onnan elmegyek Pármába, öt napra, és elmegyek öt Is napra Riminibe, és onnan meg elmegyek még Szamarinóba. Zseniális vagy. De magam a könyveket. Ez nagyon jó. Mit csinálsz? Könyveket Könyvök. viszek magam. Miket olvasoljonkor? Mit olvasol te? Regényeket, a ilyen regényeket, vagy ilyen irodalom? Regényeket. Hát otthon Szép. olyan mennyiségű van, amit még nem olvastam, ráadásul az a helyzet, hogy én például én nem szeretem, hogy a beszélgetés közben ásítoznak. Uh -huh. De te szoktál? Hát amikor ásítanunk kell. És ilyen baráti közegben vagyunk, tehát úgy érzem, hogy nem kell De akkor én azt hiszem, azt hiszem, hogy untatlak. Tele vagyok untatsz. súpulósokkal. Nem baj mindent elfelejtek, de ez nem most van, ez régebben is így volt. Tehát én egy könyvet jól De vannak. mit olvasol? Legutóbb például Gabriel Garcia Márqueznek olvasta a legújabb kis regényét. Hát ez nem hiszem, hogy komoly, de ez, ez Na, egy ne, Nekem komoly. Nekem komoly, hogy ilyeneket olvasom. Egy egészen Tetszik. fantasztikus könyv. Egy középkorú nőről, aki az anyja sírját látogatja egy közeli szigeten. De És utána a férjével való kapcsolata Hülőfélben van, egy éjszakás kalandókba kezd. Először teljesen véletlenül, és aztán onnantól ilyen jó kezdve eredetetes. De jó, sztori. Már csak egy ilyen is És innentől kezdve minden egyes alkalommal, minden egyes évben egyszer megcsalja a férjét, amikor meglátogatja az anyaségét. Mit gondolsz a megcsalásról? Én korábban nem tartottam azt megcsalásnak, amit ma a barátnőmokán megcsalásnak kell, hogy tartsak. Könnyedén léteztél ezzel, hogy több nő meg nem tudom, nem? így? Nem, azért az, nem, gondoltad. nem, nem az, hogy könnyebb, hanem... Nem hanem, az, hogy könnyebb, hanem könnyedén. Tehát, hogy nem, nem. azért nem gondoltad megcsalásnak. Én csak látszólag vagyok könnyedén. Valójában az volt benne, hogy... hogy ha elvesztem, kevésbé fog fájni. Mintha nem veszed el? Hát, hogy az embernek legyen tartalékba. Ja, hogyha elveszted, kevésbé fog fájni, ha van még. Aha. És azért nem, azért nem gondoltad meg csalásnak? Azt mondod, hogy nem gondoltad meg csalásnak? Igen, le... mert számos magyarázatot találtam rá. Mit a monogám vagy? Tudok az lenni. És mindenki a függőnél. Hát főleg annak, hogy kapcsolatban vagyok-e. Ha kapcsolatban vagyok, akkor monogám vagyok már, igen. a ja, 30, nem tudom, egy-két éves korom óta. De nekem, nekem könnyen menne a ilyen értelme, a megcsalás, és azért kérdeztem ezt ez a... De mit jelent, hogy könnyen menne? Hát nekem... Nekem nem gond, hogy van egy nő, vagy kettő, vagy, tehát hogy, hogy többben vagyunk, vagy nem tudom, akár nyilván most nem egy szobában, vagy egy, vagy egy hanem van egy barátnő, egy másik, nem tudom. Egy már, egyben befejlődtem már, hogy viszont ha valakivel tényleg mélyen szeretnél megismerkedni, akkor viszont már nem megy többel. Tehát miért most magamnak ellent mondtam. Miért gondolod, hogy ez fejlődés? Miért nem a korábbi állapot volt magasabb szinten? Jogos, jogos, nagyon jó kérdés. Azért talán, mert talán az a feladatunk, és én is azt szeretném, hogy, hogy egyre mélyebben ismerjük meg egymást, és nyíljunk ki egy, egy emberrel, és mélyen tudjunk kapcsolódni. Azt fejlettebbnek érzem, mintha csak felületesen kapcsolódunk. És többepárhuzabosan ön lett? U ugyanolyan hasonló mélyen nem lehet, hiszen még magaddal sem nagyon lehet egészen mélyen, vagy gyakorolni kell, nem, hogy egy másik emberrel. Tehát, ha mi ketten vagyunk, és az életünket rászálljunk, most ide bezárnak minket örökre, a mi életünk már kezregény. Mondjuk mi itt most itt bevezárva vagyunk, amíg te vagy én meg nem halunk. De ez egy évek. András is itt Jó, akkor, de most én azt mondtam, hogy mi ketten okay. vagyunk. És évek. Ott... Nagyon sok kincs jön fel, veszekedések, kiabálások, megölelések, szeretések, és a végén mi nagyon közel tudunk kerülni, és az egy szent dolog, az egy szép dolog. Ha sokan vagyunk így, kapcsolódunk jobbra-balra, felületes, elfelületesedik. Tehát azért gondolom mélyednek az... Én magamat ezügyben teljesen megismertem, de nem változtam e tekintetben alapvetően. Én gyerekkoromban... Alapvetően a felelősségérzet kihagyása okán, tehát, hogy ne kelljen, ne kelljen a érzetemmel mert alkalmaznom, az volt bennem, hogy ne legyen semmim, mert ha nincs semmim, akkor felelősséget sem kell vállalnom senki, és semmirent. Tehát nem fogok öntözni növényeket, nem lesz gyerekem, nem lesz lakásom. Nem fogsz kapcsolgatni villanyokat másokért? Az, az nem, az... az a, az ott, ott az más? nem az nem de nem lesz több ruhám, lesz két ingem, amit lehet cserélni, lesz három alsónadrágom, két nadrágom két cipőm egyáltalán nincs szükség sok dologra Emberi kapcsolataimról azt gondoltam, hogy azok felcserélhetőek lesznek, és nem lesznek olyanok, amiért nekem felelősséget kell vállalnom. Gyerekem és kutyám, valamint feleségem sose lesz, mert azokért olyan mértékben kell felelősséget vállalni, amire én alkalmatlannak találtam magam. Eleve? Miért? Nyomasztott a felelősség. Hát az anyám állandóan emlékeztetett valamire, hogy valamit nem csináltam meg, ami egyébként a dolgom lett volna. És hogy voltál az anyáddal? Jól? Bonyolultam. Zseniális, bonyolultam. <gül> nagyon jó válasz. Igen, igen, igen, igen, igen, bonyolultam. <gül> nagyon szép, hát igaz. Teljesen igaz. Hát, van egy vicc, amiben három zsidó beszélget, hogy ki hogyan kapcsolódik az az a legrövidebb verziót mondom, és az egyik azt mondja, hogy hát ő egyáltalán nem szeret tengere menni, de az anya szereti a tengert, és ezért rendszeresen elviszi őt. Ugye nem fordítva, rosszul mondtam, három zsidó anya beszélget a gyerekükkel való kapcsolatukról, hogy hogyan vannak ők együtt elnézést. És az egyik azt mondja, hogy az engem a fiam mindig elbíz, pedig ki a tengert, a másik azt mondja, hogy rendszeresen elmegy vele kínai étterembe, holott egyáltalán nem bírja a táj kaját. a harmadik pedig azt mondja, hogy az én fiam az hetente 400 dollárt fizet egy pszichiáternek, és minden alkalommal csak rólam beszélgetnek. Ez voltam én. Nem volt 400 dollár. Először ték alapon jártam pszichológushoz. Bonyolult kapcsolatunk volt. A, a pszichológusnál, vagy a pszichiáternél, amikor jársz, vagy jártál, vagy most is jársz, ott dolgoztok tudatalattival és szimbólumokkal? Vagy? Nem. Uh -huh. Régen volt ilyen, még nagyon régen, de most már nem. Uh -huh. Én 17 éves korom óta jártam pszichológushoz és pszichiáterekhez. Uh -huh. a, amikor ezt megosztottam a néppel, akkor az arra volt jó, hogy visszaigazolva látták, hogy ők egyébként is azt gondolják, hogy hülye vagyok, most már legalább arra nézve bizonyítékok is. Mikor sírtál utajára? Tegnap. Min? Hazudok, tegnap előtt. Min? Elhoztam. Elhoztad a min? Ez, nem, elhoztam, mert nem akartam mocskos kis levelek. Figyelj, valami olyan elképesztően jó film, hogy arra szavak nincsenek. Ja, hogy filmet néztél? Filmet néztünk a barátnőmmel. Mocskos kis levelek? Mocskos Hol nézted? De Netflixen vagy moziba? HBO. Ja, HBO elő vagy fizetve. Ja, én nem. Megtalálod. Tudom. Mocskos kis levelek. Aha. Egészen Igen. Tökélet. Tényleg mi a kedvenc sorozatod? Nincs, nincs nem vagyok sorozat néző. Nem? nem? Miért? Nem kapott el. Egyik se? talán volt egyszer egy uh, Colin Firth sorozat, valami utolsó lépcső, azt néztem meg, de egyébként nem. Alkalmazkodtam mások ilyen szokásához, tehát a lányom az barátok köztet nézett, még amikor kicsi volt és azt nem volt szabad kiadni, és akkor ahhoz én alkalmazkodtam, próbáltam volna nem alkalmazkodni. Eszembe jutott egy, egy íze, esküszöm nem készül, most ebben a pillanatban eszembe jutott. Föltehetek -e egy valamit, egy jópa fa valamit? Hogyha három szóban el kéne mondjad az eddigi életed, most, az mostan eddigi életed három szó, lehet ez egy mondat is. Vagy lehet három különböző szó. Akkor mi lenne? Az három szóval legyen, akár mondat, akár három különböző szó, a eddig életed. Vírnál a -e legjobban. Anya-apa én. De szép, de szép, ez nagyon szép. szép. Kérte valamit, én már nem akartam kitérni. Tudom. Pedig eredetleg azt mondtam volna, hogy apa-anya én, de nem ezt mondtam. Hanem, hogy anya-apa én. Ezt. Mi a különbség? Hát, Mi? Hát, hogy nem apám került az első helyre, pedig neki kellett volna. Miért neki kellett volna? Hát a formátuma miatt. Ma, hogy apád milyen formátum volt, vagy mi? Igen, nagy formátum ja, volt, ja, ja, de az anyám ja. elhomályosított mindenkit. Hát az anyám mindig tudott úgy állni, hogy a körülötte lévő emberek álljékba kerültek, ez is geniálisan csináltam. És közben nem is kellett hozzá sokat beszélnie. A te anyád mi? Ha te pszichiáterhez bennél, kiről beszélnél a legtöbbet? Magadról? Vagy magad után ki lenne a második? Fú, ez három különböző kérdés volt Igen. Rá. Tehát, ha kezdem a visszafelé, tehát ha, ha én pszichiáterhez mennék, vagy pszichoterápiára, akkor nem biztos, hogy, hogy úgy, úgy állok én ehhez, hogy magamról beszélek, vagy különböző emberről, hanem mindig egy bennem levő problémáról, vagy feszültségről, vagy félelem, éppen most miben vagyok, arról beszélnék. Tehát az biztos, hogy én éppen most mi van bennem, vagy mit, mit nem tudok, mivel nem tudok délelni, mi meg, mi pörgetett meg, mit nem tudok kezelni, én erről beszélnék. Ha, milyen volt, milyen anyám. Milyen ember anyám, ugye? Hát egy zsidó anya. Zsidó anya, erős, nagyon energikus, fiatalos, vagány jó fej érzelmileg manipulatív, tud lenni, narcisztikussága nincs megdolgozva. Az egyébként sokunknak. Várjál, hogy, hogy é, szedjen bocsánat. még össze, hogy csak teljes legyen és ne legyen nem kellően figyelmes, nem kellően empatikus, de ennek állam, tényleg, tehát az empatia az tényleg az, azt jelenti, amit jelent, tehát hogy megint azt nem, hogy egyébként kiközülünk kellően empatikus. Ö, nyitott, szeret tanulni, sérült az ő, hát egy zsidó, családból az ő anyját üldözték a nácik, érted? És ő nem nagyon járt mint te vagy én, vagy nem tudom, kezelésekre már, hogy terápiára. Tehát ott egy csomó olyan most mondta valami. Az én anyámat is üldözték, nem Há is persze. a nagymamát. Hát persze, hát azért. És nem, szerintem nem dolgozta meg még azokat a sérüléseket, amiket ő kapott. És ezek, ezek által mi is kaptunk mindenféle sérüléseket, amiket én is a jó ember, jó ember, tehát nem, nem egy rossz ember, kifejezetten jó ember, aranyos, szeretik, Soksé, nem biztos, hogy úgy tudott engem szeretni, ahogy, ahogy nekem igényem lett volna belül rá. Csak hogy lássad, hogy milyen bizalommal vagyok irántod, és hogy olyanról beszéljek, ami nagyon mélyen van. Én is arról beszéltem most. Tényleg egy történetet fogok elmesegni. Rendben. Um, bonyolult viszonyban vagyok most a lányommal. Egy dolog mindenféleképpen pozitívumnak tekinthető ebben a rettenetes mostani helyzetben, hogy a lányunk iránti agodalom, a szó legjobb értelmében, összehozott engem az édesanyjával. A szónak abban az értelmében, hogy mi egyáltalán nem tartottuk a kapcsolatot, és most ami a lányunkat illeti, abban maximálisan együttműködőek vagyunk, egyébként pedig nem kérdezzük meg egymástól, hogy hol voltál tegnap este. És ezt egy tízes skálán, tízesre gyakoroljuk, nincs ebből a dudon semmilyen félreérthető szituáció, se egymás felé, se a közvetlen környezetünknek. És legutóbb, Remélem, hogy ez nem levéltitok sértés. A lányom anyja írt egy. Egyetlen hogy a lányom anyjában, mennyi érzelem van a lányom okán, és ez engem milyen megindított és a magam módján elindított felje nem félreérthető értelemben. Nekem nagyon sokat jelent az, ahogy ő szereti a lányát. És nem hasonlítom össze az én szeretetemmel semmilyen vonatkozásban és az került szóba, hogy az én lányom milyen viszonyban volt az én anyámmal. Itt volt különböző dolog, amit most nem fogok elmesélni, csak azért, hogy betartsa a határokat, telefon. Remélhetőleg maga a történet az nem határsértés, és hogy ő úgy gondolja, hogy szemben az apám urnájával az anyámat Közösen kéne eltemetnünk, úgy, hogy azon ott van a lányom, ő, remélhetőleg az anyám huga, az én barátnőm, és még olyanok, akik erre igényt tartanak, ilyenből olyan nagyon sok nincs. Ehhez hozzáfűzte a Lefkovicsék Gyászolnak című filmet, ami nagyon érdekes társítás volt, mert nem régen mi is láttuk ezt a filmet, és ez nagyon mélyen megmaradban. És most ezt úgy mesélem neked, mint aki most nem téged lát, hanem a lányomat, és ezt most a lányomnak meséltem el. És nem is magamról meséltem el. Most azt meséltem el a lányomnak, hogy az anyja őt mennyire szereti. És azt kérdezed, hogy én mennyire szeretem, akkor azt tudom mondani neked, neked, hogy én most azt meséltem el, hogy az anyja őt mennyire szereti. Annak idején, amikor élőle bonyolítások volt a műsor, sok ilyet csináltam, sokszor a sokszor nem, a kommunikációs rendszerembe beépült. Mami. Hogy egy csomó dolog a műsoromban... Jajaj, jaj, ja, beszél, aha. Mi határátlépés? Mi ez, hogy határtartás lépés emberek között? Mit gondolsz? Hát ez nagyon egyszerű a válasz, az, amit, amit te mondtál, amiért te visszavontad az egyik üzenetedet. Mert azt gondoltad, hogy én azt, ha nem tartom tiszteletben, akkor az neked rosszul esik, én pedig azt mondtam, hogy felesleges ezen gondolkodnod, és gondolkodás nélkül elküldted azt, amit visszavonta. Az egyik fontosabb. legszebb dolog a határsértés, az olyan egyébként, mint a vakoknál a tapogatás. Tehát letapogatja az egyik ember a másiknál a határait, és utána eldönti, hogy tiszteletben tartja, vagy sem. És Én sose fogom elfelejteni, hogy az egyik nagy szerelmemet úgy vitt el a pasia, hogy minden átmenet nélkül megcsókolta, és az olyan döbbenetes hatást gyakorolt a barátnőmre, akivel már nekem akkor rossz hmm. volt a viszonyom, én lehet, hogy azt mondtam volna, vagy te azt, hogy ez határsértés. Mm. Ő ezzel nem gondolkodott. Mm. Tehát a határsértés az egy nagyon viszonylagos fogalom. Igen. Határ az van, de határátlépés. Igen. Én a, ezt pontosítva, kiegészítve, hogyha már az én üzenetemet az volt a pontos, hogy azt véltem határ átlépésnek, ha megtörténik és nem történt, meg is köszönöm, hogyha amit én teljesen civilbe, hangüzenetben mondok neked, pont azért, mert hogy bekerült a kommunikációdba, vagy az életedről mindenfélét mondasz, és embereket idézel, hogy amit én civilben mondok neked, hangüzenetbe, az ne legyen teljesen természetes, hogy hopp, a fenyő Iván azt mondta nekem, hogy ha ez így rögtön megy ide, és mondtam is, hogy nem azért, mert titok, hanem először neked szeretném mondani, hogy az ne kerüljön ki, és azt mondod, hogy figyelj, tiszteletben tartom, és akkor elküldöm. Tehát, hogy inkább ez. Hát, hogy elhatároztam, hogy 20 percenként elmondom, hogy fenyő de te ezt most megtetted. Csak, hogy ez most nem, szerintem ez most nincs feliratozva, tehát ja. ez most már így marad. Belejött, hogy azért könnyen lehetséges, hogy valaki végignézi ezt, miközben fogal. A legnagyobb siker az lenne egyébként, hogyha azért végignéznék, mert érdekli őket, miközben fogalmuk nincs, hogy ki ez a két ember. Hát itt most nem annyira fontos, hogy ki ez a két ember. Általában ez egyébként minden beszélgetésné van. Maga Vagy beszélgetés... így kéne legyen. Éz, Vagy így kéne legyen. Itt nem érdekes, hogy Fiala János, nem tudom, műsorvezető, meg rádiós, meg nem tudom meg, hogy színészet, tök mindegy. Két ember beszélget. Nem tudom, hogy ennek van -e értelme, lehet, hogy van. A Moskos kis hazugságok arról szól, 1921 1920 egyik kis angol városában ér egy család, papa, mama, meg az Olivia Kolman ő a gyerekük, és a papa az egy abszolút despota, ez egy abszolút konzervatív család, és mint utólag kiderül az Olivia Kolman ír rettenetesen trágár leveleket ennek a kis falunak különböző embereinek, valakit meggyanúsítanak, hogy ő írja őket, börtön fenyegeti. De most nem mondod az egész hogy mert nem, mert nem nézni. Nem, Jó. csak azt mondom, hogy ez e, erről szól. És olyan áthallása van egyébként az internetes e, e, kommentvilágra világra nézve, hogy mi motiválja az embereket az ügyben, hogy ilyet tegyenek, hogy egészen elképesztő. Nagyon mélyen hatott rám. Azért írtam el magam. Te mikor írtál autójára? Most régenben már, már elhagyd gondolkozom ezen, ne picit kérlek. Szerintem valamelyik reggel. Ja, nem is, valamit néztem, valami. mit néztem, várjál? valami emberek, és, és itt vagy nevettek, vagy valami. Talán, talán. Ja. Igen, valami, most van ez az EB, vagy valami. Van ilyen. De izé, izé, izé, én nagyon nem vagyok jó, és láttam az embereket, hogy együtt ugranak és figyelnek, és, és így elsírtam magam azon, hogy milyen aranyosak az emberek, ahogy... Hogy ők mindegyik valahol milyen szép lelkű és tiszta és naíva, hogy így, hogy milyen aranyosak valahol az emberek, ha levesszük róluk ezeket a mindenféle ilyen-olyan sérült személyiségeket, ahogy hogy a kis emberi lények így örülnek, meg vannak, meg nem tudom mennyire kis eltévedettek, és szeretik a szeretnék, a, szeretnék őket, és szeretnék a figyelmet, és így örülnek, és ugye el vannak, és úgy valahogy úgy megláttam a, az embereknek ezt a ezt a részét, vagy a, a lelkét. Az döbbenetesen van kitalálva, hogy pontosan addig mutatják őket, amíg ők nem realizálják, hogy mutatják őket. Igen. <gül> Az elképesztően van kitalálva. Tényleg? Igen. Ez erre figyelve van? Ez egy, igen. Igen? Ez, ez, ez, ez egy Hát tudtam. Igen. Te szereted a focit, így nézed, hogy a nem tudom, mi csoda, meg a csoda? Volt, hogy... Néztem, most tudom nézni, és bármikor ki tudom kapcsolni. De up to date, vagy tudod a híreket, hogy tovább jutott a Portugália vagy nem tudom mis. Igen, a, a, már azért is, mert amikor kikapcsolom, akkor mint egy elnézést kérek a csapatoktól, hogy én úgy búcsúzom el tőlük, hogy ők közben még játszanak. Mit gondolsz arról, hogy, a, hogy a egyik legjobban értékeljük pénzben, mint érték, pénz? Fizikai érték, pénzmérő. értékmérő, Legjobban értékeljük azt, hogy egy ember így a lábával ilyen tökügyesi fut, fut meg nem tudom, és egy ilyen golyót így be tud rugni egy ilyen valamiben, tíz másik haverjával együtt, és így minden zsonglőrködik, és így berúgja, mondjuk Ronaldo, és őt értékeljük a világon legjobban, hogy ennyi pénzt adunk neki. Mit gondolsz erről? Azért nem gondolok róla semmit sem, mert én ezt nem gondolom így, és ezenek következtében nincs róla gondolat. Már, hogy nem gondolod így? Ne, hogy a társadalom, úgy értem, hogy ezt értékeik, ő De hogy most így kérdeztem? Nem, nem érdekel. Hidege vagy. Aha. Ami lényeges belőle, nincs benne irigység. Hát ez jó. Nem szeretném a Cristiano Ronaldo pénzét. Hát persze. A Kele János. Ő ki? Ő egy sport, ő egy foci blogger. Egyedek között. Korábban volt a Momentum elnökségi tagja is, de arról hál' Istennek lemondott. De a focihoz kegyetlenül ért. Uh -huh. És nagyon megérte a Ronaldónak a. Tehát festett egy portrét, és bennem nagyon mély nyomokat hagyott. Uh -huh. Az volt a lényege, hogy amíg a Ronaldo játszik a portugál válogatottban, addig nincs portugál válogatott. Mert Cristiano Ronaldo van, és még tíz ember. Uh -huh. És hogy hány embernek nem lesz sohase igazi arcéle amiatt, mert ő együtt játszott a Cristiano Ronaldoval, aki alapvetően nem csapat. Az, hogy valaki mondjuk Cristiano Ronaldo lesz, mondjuk. Szerinted ezek emberi sorsok, vagy mi alakítjuk? Tehát erre születik le egy ember, hogy ezt megtapasztalja, ezt megéljük Cristiano Ronaldo, vagy pedig ez tök véletlen, tök máshogy is alakulhatott volna. Visszakérdezek, az, hogy te fenyőivel lettél olyan, az, aki az, az, az melyik? Mert szerintem abban a válaszban benne lesz az, amit én gondolok. Igen, de először én kérdezem, hogy te mit gondolsz erről? Egyébként ugyanaz, a Fenyő Ivános, hogy mi lett, tehát ugyanaz, meg a Fiala János is, ilyen értem, ugyanaz, csak hogy mit gondolsz erről? Mi alakítjuk? és lehetné tök más is, de véletlenek, meg izé ide, jobbra balra döntesz, aztán ez lettél? Biztos létezett már korábban a mondás, de a Sipos Polinak örökké hálás leszek azért a mondatáért, miközben nem volt egy igazán jó ember, ezzel az ez dobta a gép. Ez dobta a gép. Na, ez, ez, azért, a gép. ez azért sok mindent elmond, és ez elég pontos bármennyire is ilyen kis vicces. Ez dobta a gép. Tehát a gép valamit dob. A sipos meg van neked? Nem, nincs. Jó, Szerintem tehát. a nézőknek sincs meg, csak te néha embereket úgy mondasz, hogy ez kell tudni. De jól beszélsz, néha egyes egy ember, az olyan, mint a kártyában egy lap, persze. persze. Nekem volt Mi egy nagyon a... sik, a kártyában egy lap, De hogy milyen az ember? Az De milyen, milyen, mire mondod most ezt? Most én a Én azt mondom, igen, ez egy alkotóelem. Tehát, hogy az ember, én régen azt gondoltam, hogy úgy fog majd szerelmet vallani, hogy verseket fogok mondani, meg zenedarabok részleteit játszom le, és ezeknek az egy, egy, együttese fog majd valami mondandót biztosítani. De régebben volt egy nagyon messzire jött ember nevezetű tóksóm, amiben evidenciákat bontottam föl. És az evidenciák felbontása során az ember talált olyan általános egyenértékest, ami után már a történetet nem bontotta tovább, és azokból újraépítette ezeket a történeteket. Így lett a sipospali egy legó De az, hogy neked nincs meg, ez nem okoz semmilyen gondot. És te mennyit munkáltál azon, hogy te vagy a fenyő Jóan, és mennyire múlott a gépem? Sokat dolgoztál azon, egy ilyen legyen. Vagy a kövek csiszoltak? A folyó Hát kéne azt tisztázni, hogy ki az az én, aki csiszolja az ént? Aki dolgozik magám. Ki az az én, aki dolgozik magám? Aki te vagy. Ki vagy te? Hát itt el fogunk veszni. Ezt jó előtte nézni, vagy tisztázni, ezt figyelgetni, mert akkor tudunk pontosat válaszolni erre. Ezek, ezek szép dolgok. Ezek, ezek. Erről szól az egész. Erről inkább szól, mint hogy most mi itt kik vagyunk, vagy, hogy most itt, most a fiala János, mit csinál meg, hogy csinál meg, a fenyőjével, darabokba játszik-e, vagy fényben, mit csinál meg. Ha, ha van egy ilyen beszélgetés, ami el tud gondolkodtatni, vagy fel tud ébreszteni, nem tudom, az, az, az, az, úgy, az, úgy, az úgy számíthat már. Mondjuk egy darab is, mégis egy film is nagyon tud számítani, ha az olyan. A mocskos kis levelek ilyen. Mint a mocskos kis levelek, az HBO-ra, amit meg kell akkor nézni. És ez, az, ez a Márquez is, aminek nem tudom a címét. Top három film, amit életedben láttál. És tetszik? Elfelejtem őket. Azt tudom, hogy Zenni... ah, nem, egyet tudok csak. De, egyet Zenni De régen <gül> ide tartozott a férjek. <gül> Az mi? Én nagyon nagy a rajongó voltam. Ben Gazzara, Peter Falk, Keszövetesz. Kicsit emlékeztetett a Keszövetesz rádi nagyon szép fiú volt. Egy döbbenetes. Fide rám? Adján. Igen. Ja, és és de, mi a harmadik? Ja, ez egy, de ja nem, kettő, enihol. Arra emlékszem, hogy például elképesztő hatást gyakorolt rám a bertolucci a 20. század, de arra emlékszem, hogy az utolsó tangó Párizsban azt, amikor én láttam a király Julival Londonban, akkor az döbbenetes erővel hatott rám. Amikor láttam, talán a Király Julival a korvin moziban az Easy rider alig lehetett jegyet kapni, az döbbenetes erővel hatott rám. A szállakakú fészkén is döbbenetes erővel hatott rám. A nemes jelesnek a Shao fia az egy remek mű. Az miért az? Most nem tudom, maga alá és nem tudtam. Tehát az ott egy olyan atmoszférát teremtett, képben, hangban, fényben, plusz a rőrig, akiben átmenetet bele azt hittem, hogy összebarátkozunk, az egy szefelt, egy történet volt. Te mindenkivel azt gondolt, hogy összebarátkozol? Nem, nem, nem. És amikor nem barátkozol, össze megsértődsz? Hát akkor elmegyünk mellett. Utána? Nem, ma mit Utána van, megsértődsz, amikor valaki nem barátkozó, vagy nem barátkozó, barátkoz, megsértődsz, vagy akár megsértődsz. Hát ő azt hiszem, hogy megsértődtem, igen, mm. de mondjuk a, ilyen példa az elmúlt tíz évben. És amikor megsértődsz, akkor még ilyen műsoraidban így bemondod, kicsit ilyen piszkálódva szúrva? Alapvetően azért nem, mert ezek olyan mély történetek, amelyben az ember azért magát így nem szolgálhatja mm. ki, mm. a másikat sem, mm. magát félképpen mm. nem. Meg hát Sokáig nem tekintettem és Azt tudom. Néha kifejezetten azt gondoltam, hogy ez mindenkinek jót tesz. Azt tudom. De hát tanulsz még most is, meg mindenki tanul még most is. Nem? Végig, végig tanulunk, folyamatosan. Furcsa, az, az első pszichológusom azt pedig egyáltalán nem volt diszkrét. Veled? Sekülön. Közéleti emberek jártak hozzá, és olyan történeteket mesélt el róluk, ott tényleg az volt bennem, hogy szerintem jobb, hogyha az. Hát az nem tenni. oké. Az nem oké. Az egyéb az szófa nem oké, egyéb <gül> pszichológus az jár, a közéleti emberek, és a már többi ügyfélnek hogy kliensnek mondja előket. <gül> az nem oké. De ez képest volt olyan hogy az egyik volt barátnőmre rámozdult valami idős pszichiáter, aki elment a volt, egyik volt barátnőm hozzá, hogy segítséget kérjen, és rámozdul az öreg. Akkor gondolkodtam, hogy elmondom, hogy amikor megtudtam, hogy kiteszem a nevét a Facebookra, és így arccal én elmondom, hogy ögyek és urak, ennek az embernek nem kéne tanítania, meg embereket fogadnia egy terápián, aki így rámozdul, nem tudom hány alkalom után a kliensére. Tehát nem 30 alkalom után, de akkor se, hanem 2-3-4 alkalom után egy, egy 30 évvel fiatalabb nőre. Hát én se örültem annak a képen azzal megy el, hogy bajba van a barátjával velem. és ez ma egy ismert pszichiáter. Tehát az, hogy valaki pszichiáter például, látod már szenvedély is gyűl bennem, az, hogy valaki pszichiáter, vagy hány diplomája van, nem tudom, semmit nem jelent. Feltétlen, valamikor igen, de feltétlen nem jelent ez így igaz. személyiségéről, jelleméről, eddikájáról, korrektségéről, ez, ez felébredettségéről. Ettől még az illető lehet egy nagyon jó szakember, lehet egyedi eset, attól, amiről te beszélsz, az mindenféleképpen elég lehet egy jó szakember nem csinál ilyet. Például egy jó szakember nem, a... nem csinál ilyet, Ez de az a, az a helyzet tudod. Hogy tudhat-e Pedig... sokat az agyában a pszichiátriáról, meg nem tud az igaz. Hát Igen, de sokat. az a helyzet, hogy, hogy, hogy nincsenek, a nincsenek szent emberek. Az az egy dolog, persze, nincs, nincs. Tehát nekem például máig tanulnom kell azt. Én nem bírtam, én azért szeretném. Várjál, csak szabad ne feledd, de azt ilyen nincsen, itt ne felejtsd el, kérlek, hogy itt például nincsen, hogy erre, hogyha ezt nézik, mit írnak vissza, jó lehetne le lehetni. Nem szeretném. Te nem szeretném. Én azt tökre bírom, akkor lehet, hogy a nézők között. Volt ilyen, volt ilyen, de eltereli az embert. Hát el, lehet, hogy a hülyeség akar el, jót kérdez, akkor arra lehet reagálni. De én most nem belebeszélgetek nem bele. Én csak most mondtam. Na folytasd, amit elkezdtél, és beleszóltam. Hogy én a króm acélt, ezért szerettem, mert a króma célra ráüthetsz egy baltával, és nem lesz nyoma. Soha nem bírtam az, hogy a dolgok elhasználódnak. Hm, érdekes. Ez ugyanaz, ugyanazon gyökérből van, mint a felelősségvállalás. Nagyon nehéz volt tudomásul venni, hogy nincsenek szent emberek, és hogy az, az emberek hibásak. Nagyon nehezen tudta megtanulni azt, hogy én ez ügyben elfogadó legyek. Igen. Nem megbocsájtó? Igen. Az egy egészen másik kérdés. Elfogadó. De úgy elfogadó, hogy közben ezt föl se hozom? Aki elfogadja valóban, az valahol nem bocsátja meg? Nem, és valójában el se fogadja, de Igen. meg elkövet mindent annak érdekében, hogy ez a viselkedésében ne látszon. Hogy ne látszon? Tehát így kifelé, hogy mit mutat, abban, abban követel valamit? Nem igazából mélyen? Nem, Éppen ellenkezőre kifelé nem fogja a másik meglátni azt, hogy van hát olyan azt mondom, benne, hogy ki amit azon másik... dolgozik, hogy kifelé mi látszon. Nem, nem, ezen dolgozik. Nem? Ezen mellékesen dolgozik. Nem. Egy elfogad... csomó kapcsolat nem tud létrejönni úgy, hogyha egyébként ez kiül az arcodra, mert ez egy olyan ütközést hoz létre, amin a feletben. Tehát, hogyha el... valamit nem tudsz elfogadni, vagy megbocsájtani, arról beszélünk. Hogy hát ez át... kiütközik hát az arokat. És az, az baj. És az... baj. Mert mondod, és akkor nem tudunk tovább menni. De ha te valamit nem tudsz elfogadni, vagy nem tudunk, most nem te, nem tudunk valamit elfogadni, vagy nem tudunk valamit megbocsájtani, és te ezt látod, mondjuk én valamit nem tudok megbocsájtani neked, mi itt tartok, vagy nem tudok elfogadni, akkor nekem így felül kell játszan, mert egyébként nem tudunk tovább menni. Az baj, ha nem tudunk ettől tovább menni? Minden eset más. Az tehát, az tehát, szóval. Ami a legszebb a pszichiátriában, meg a lélektamban, hogy az ember elkezd a másik fejével, a saját fejével gondolkodni egy csomó olyan variánst állít fel, amelyben gondolkodik a másikról és beszélget vele, anélkül, hogy a másikat megszólítaná. Én a barátnőmmel a fejemben többet beszélgetek, mint a valóságban. A lányommal pedig kifejezetten csak a fejemben beszélgetek. Az jó? Az jó, hogy a fejemben beszélgetek. Az nem jó, hogy nem beszélgetek vele, de faktó, hogy a fejemben beszélgetek vele, az nagyon jó. Nincs gyakorlatom abban, Egyrészt, amiről most beszélek, abban nagyon kicsi a gyakorlatom, abban pedig végképpen nincs gyakorlatom, hogy hagyjak emberi kapcsolatokat úgy, hogy azok ők valamilyen hallgatás vagy érés következtében megtaláljanak engem, mert benne mindig olyan türelmetlenség, gyávaság, ijjegység volt, hogy az esetek 90%-ában én voltam az, aki elkaptam a kormányt, holott nem kellett volna. Megszólítottam, csináltam, valamit nem kellett volna. Nem tudsz olyat mondani, amitől én ne tartottam volna az életemben, akár csak most is. Ferdén nézel rám, én olyas, vagyok képes belegondolni, te konkrétan <gül> azt mondod, hogy De jó. Igen. De jó. Hát úgy jó. <gül> Nem jó, csak hogy jó, jó sztori, meg jó, hogy ezt így elmondod. Én azért szerettem, amikor emberekkel beszélgettem a korábbi rádiósokból, mert nagyon bírtam, amikor az emberek magukról beszéltek. Én nagyon szerettem az emberekkel beszélgetni a rádióisorokban jobban, mint a valóságban. Akkor köszöntem el törük, amikor akartam. Azt fogadtam, akit akartam. Gyémántokat lehetett csiszolni ilyen portréból. Ez olyan, mint a te esetedben, mintha valaki improvizálna. Improvizálna, az fantasztikus dolog. Sajnálom, hogy nem voltam a kisgyeret környi koncertjén. Szereted a jazzt? Nem. A kisgyeretet szerettem. Ha például én megszeretlek téged, akkor nem biztos, hogy megszeretem benne a színházat. Sőt. Gondoltál, el. Meg foglak szeretni téged, és egyáltalán nem foglak megnézni semmilyen darabban. Én leszek az egyedüli, vagy az alig, aki azt fogja mondani, hogy én nem tudom, milyen színész. Jókat lehet vele beszélgetni, de nem kéne megnézni színházban is. Azt fogom mondani, majd vicces, hogy nem akarom lerombolni a róla alkotott képem. a fenyő ez így áll előttem, azt ki tudja lehet, hogy rossz színész, így meg olyan klasszfiak, miért akarjak én neki rosszat? Volt olyan híres ember, ismerősöm, akit társaságban egyfolytában kérdeztek, hogy ők tudják róla, hogy valahonnan ismerik, és soha nem mondta meg, ha valaki nem jött. Nem, nem, nem, nem akarta, hogy az, azonosítsák aki. Az nagyon jó. Igen. Volt olyan, akiről mindig azt kérdezték, hogy nem valakinek a lánya -e. Na ő aztán végképpen utálta, hogy egész életében valakinek a lánya, volt saját jogán szeretne az lenni, aki. De szeretsz híresnek lenni? Szeretni nem szeretem, de, a, de együtt tudok vele élni. Nem a híresség számít. már. Mondtam neked, amikor munkat találkoztunk, hogy Pierre akartam lenni, a megáll az időben. De azt például nem vagyok. Érveztem azokat a lehetőségeket, amelyek ebből adódtak. Hát igen. Tehát valahol azért úgy érzem, hogy szeretette azért ezt. És így hát. is, valami van benned egy olyan, ami úgy szereti ezt. Tehát, hogy... Az nem biztos, hogy ha most egy csapásra eltűnne a híresség, akkor az ott valami rossz de azt se vagyok benne biztos, hogy nem. Hú, hát az elmúlt időben sokat is kopott, tehát ezért ez no, nincs okay. így hála. Igen. Önnek. De hogy, hogyha soha nem élted volna meg, az a jó az nekem. Ez anyám miatt van, anyám alapvetően azt mondta, hogy vagyok én én, én, én, én, én, én, és aztán jössz te, és aztán meg akartam mutatni, hogy én is vagyok. Nem tudom, sikerült-e? Sikerült? -e. sikerült? Én jobban örülnék, hogyha nem sikerült volna, és az anyám élne még. Tehát akkor meg tudnám mutatni valamilyen más formában neki. Miért örülnél, ha anyád élne? Mert nem szépen köszöntem el tudom. Meg a lányom örülne neki. Talán ez fontosabb. Talán a lányommal tudna úgy beszélgetni, hogy. És akkor ez a mondat nincs befejezve. Szerintem itt vagy, egy nagyon akkor, jó végszó. Szerintem, és kocincsunk, és akkor iszom. Is Szevaz. Isten áldjon. És megtöröm, mert igazad van, de elmeselek neked még valamit. Ha ez egy rendezvú lenne, mint ahogy nem az, akkor én a másiktól soha nem bírtam nem megkérdezni, hogy találkozunk-e még. Pedig azt az ember belül érezte. És ha nem érezte, akkor is mindig kettőn múlik. Mindig megkérdezted? Mindig. Atyaik. Igen. Sok, nagyon sok mindent elrontottam. És most például ezt nem fogunk tőle megkérdezni, hogy leülünk -e meg. És az jutott az eszembe, hogy nem fogom megkérdezni. Hm. És arról eszembe jutott a gyerekkorom, amikor az embereket a halába kergettem azzal, hogy egy olyan dologra akartam választ adni, amire ők akartak válaszolni, de nem akkor és ott, ahol én ezt elvártam tőlük. Hmm. És ha azt kérdezed, hogy ez fejlődése, én nem gondolom azt, hogy ez fejlődés, de látom azt, hogy az emberek ezt jobban értékelik, mint az előző énemet. És akkor eldönthetem, hogy ez fejlődése, vagy sem. Hogy érezted magad? Jó. Te? Kifejezettem. Ha volt értelme ennek, akkor mi értelme volt szerinted? Ha volt. Ezt egyszerűen tudok válaszolni. Ha ismerkedésnek veszem a te személyedet, akkor volt újabb alkalma, hogy beszélgettünk. Ha nem nézte senki, akkor is örülök, hogy találkoztunk. És szívesen venném, ha ismét találkoznánk, miközben nem vesznek körülbelül bennünket kamerát. És a nézőknek, ha nézték, mit adhat egy ilyen beszélgetés? Mit adhatod, ha így volt értelme nem fogsz tudni engem rávenni, hogy erre válaszoljak, erre nem tudok válaszolni. Nem akarok rávenni, csak megkérdeztem. De ha te tudsz ráválaszolni, én erre nem tudok válaszolni. Most nem kérdeztem meg magamtól. Biztos, én meg nem valami, tudok, ha én nem tudok Jó. Neked két feladatot mindenképpen adott. Nem feladatot, hanem Nekem? két gombocskát, amit meg, meg kéne hágni. Az egyik a mocskos kis levelek, amiket kéne nézni, a másik meg a Márkez. A Márkezt azt nem ígér, hogy el fogok olvasni. Nem ígér, hogy el olvasni. Hát akkor vel is lehet, hogy megveszem neked is odaadom, ha legközelebb találkozunk. Az igen. Vékony könyv. Egy nyaraláson. Két óra. Köszönöm, hogy eljöttél. Ezt köszönöm, jó volt.